یو خبر شو او ټول قران یزیم هم درکړي او اته د ټول شوبه جز باندې او بل چې لیکنه بل یو خبره وو کی خان چې قومات درکړي د مسانیونه چې فاتحه دا او قران یزیم هم دی ولی ځکه چې د سوره فاتحه جامعیت په وجه باندې اټلاخ ته قران یزیم هم په سجدې ولی اجماع اجمانن پکې ته قران دی او او رازه جی او پا امکا ساز و سامان د دنیا نکا پر اتچه دو کانشه گره لا تقلینا پیشه اے وی دا اصل کی وقا فیلی را لی دا شان لا. اصل دا خبره و کمان او رازه دا او پایگی دے بیزاوی بانده دے دیوبن یو عالم دے آغا چکم دینو گے که یو مقدمہ کلی او اغا پیو شرح علیکل دے پاگی که ویلی دی دے آیات متعلق دے آیات متعلق چ هغه چې د یکا نه غراغي او د پیرز الحسن صاحب مبارک ته، پیرز الحسن دیوبندي هغه پکره دي پیرز الحسن چې هغه چې کمز ناغوي دي چې وقفه لري وقفه لري حضرت مبارک ناشتي او وقفه لري د شام نه مکيه عظمت او ډولي وو کنه او د وو بالا قافله د چاوي د بجهل وی پدې کې و اور بشمبي پدې کې غنمو مو پدې کې روز جنبي ورېم پکيو خرماګانم پکې وي ارڅ پکې اپیا پیغمبر علیه السلام په دا وخت کې صحابو ته ډېر ویلو غوا ډېر زیات غوا نو ویچره دا حضرت مبارک دا څوک قتل ویره کدا وی کدا سمابینو خبر دازل حسن څخه پدې تګزې کې لکې دي چ هغه هم کنا <سؤال> بیرا سلام دا تمنې د دنیا کړې د انسابو د پرګنظام د پرنما په دې صحابو تښتین کړی وو دا وی چې دا کی مو قافلو په مقابله کې ما تا توه یتنه د صورت پاته اېد کړی ار یو د هغه قافلین به تر دې نه شکه نه لیکل دی جی پز الرحمت یابو واقعي فلم ار یو د هغه نه به تر دې دنیا ته مخه پکې گا دا چن روزا دا دې په مقابله کې راغلي دا تمودنه تموګدوا اي نه کوم دوار سترګي سامان د دنیا ته متا نه چې دا به په هغه سازو سامان د دنیا ازواجن قسمه منهم د کافرانو ته ازواجن قسمه د کفرو ته او بنا تحزن عليهم او مخبكega پګي کنه عليهم پسحابو یا یا مهافق یګ پنن ایمان دږي او ایمان دږي ا وقه د او حق تک جنا حق وزر خپل وزر یانه جانب خپل اے کنه وزر نو د ار د یان samt ولا سنت کنه د ار یولاس په شان د وزرونه ازواج بری کی کنه جنا حقا یانه وزر د شفقت خپل للمؤمنین ف ومؤمنات او وقل او چې ان یا نن نذیر المبین بشکا جزای يرون کې ښکارې ما او راځه خیر ته بېر کوا کما انزلنا لکه څنګه چې موږ عذاب نازل کړیو په دنیا کې وای کما انزلنا عذاب فی الدنيا علالمقتشمین په تقسیم کوونکو باندې چې يهود او نصارا دي قضا په حدیث او آیات باندې ولې تقسیمونه کړې ای تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَا وَلِعَهَا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ طَارَةً طَارَةً كَأَنَّكَ تَبْسُطُ بِالسِّفَارِ أَنْ غِشْتَهُ بِغَيْرِ السِّفَارِ وَتَخْفَى التَّوْرَاةُ وَأَمَّا الدَّرْ بِخُدَّ اخْتَرَا وَغِشْتَهُ التَّقْسِيمُ کَډې د کڼې د کډې د سپیکر کواحه لَکَسَرِنګې چې مونږه په دنیا کې په مختصمینو په تقسیم کوون کو باندې الَّذِيْنَ تقسیم کوون کی جَعَلْنَ چا وی ګردولې قرآن عدوين حيسي حيسي جمد عزتن ده حيسي حيسي بس پدې رحمان یوهش کال دي يهود او نصارا ته قرآن نه دی راغلي امر کوي دا قرآن تمامال وغوي دې تمامال شرعي دې عرفي دې نجی لکسن چې جگہ وی قرآن یعنی اسماني کتابونه قرآن مراد دے رہے کے سرے آغا لغو بھی مانا مراد درچ اسمانی کتابوں نے دی دیگر دولی واسمانی کتاب عزین عزین پارے پارے پاچھے نفا ورب کا زمان دستا پروردگار قسمی چلنا سألنہم منگ بسوالو کدبینا اجمعین در طولنا ام ماد آگے عملنو کان جودوی عملنا بے کل فاسدعو کوا اصداع سمانا اظہار کوا بما کا ان اس والا تاو پتیلا و تو تو امرو چتا تپی امر د پدی ٹیم کی ول پدی ٹیم کی امر د جہاد تا امر د جہاد نش تا پدی ٹیم کی پټق وای داما د تما بس مجموعہ پک را وستا فس دع کوا یعنی پذائره کوا بما اغصلات او تلاوت او تبليغ تو امر او بس دغه په الحال چتا ته امر په الحال دی وردايا درا ولدا جهاد مثلا استکه د مکی جنده هه صورت مکی دی ګوري فکر کبا او عارض او یراځو کان نمشریکانو نه انتقام دی او دا یو پینځه کساندې ډېر وی او دا چې دې کنه کسانو وی یو مشفاروکړه او د حضرتي قسم په قسم سپکواله وکړ او ډېر ځات چې کنه چا وته په لار کې غني کې خو او چپ سره کولو چپه بيبيانو موارکو پړیو کنه خديجې بيبي پړې چا دا سر سره دا اوس پینځه پلان کېري دا ټول کټاکانه وکړي دا پینځه کساندې ماته په دې الله په داسه عذابونو باندې پدې دنیا کې معذب کړې دي چې اندازې نشته دیتا تا قسم نه ان الله معلومو ته فکر کاوه انا تفینا کالمستحزین ګوره مرته دا شان نظر چې کنه ځا ډېر فرنه وایما لفظ عام دی ودې دا پرمېم چې التکی یعنی آیات او مفہوم سمجتاره شي دادا منګه کافی وتا انا کا الله وای چې موږ کفیو ستاه ده طرفنا توته سموایمسته او کسان چې پتا پروتوږي کوي الذین اغظالمان چې ګردې د الله سره الایه اخر نه یوازې ته نه یي چې پتا پروتوږي کوي نو ما سره بل خدای پیدا کوي نو زمته بچي ما زه ته ما زه په ما خو بیا موږ کافی ما زه ته الله کافی ما پروا نه عل کدی دا باندې پیش یو که سم لګوري الذین یجعلون ما لایلا ناخرا دیگه تسلی ندا چا وځه تا کما سره بل خدای پیدا کای ہاں زمته بچنه ما تصوف یعلمون زرد چدی و پیش هغه دا د سپینځه کسان نه ها ولی ابن مغیرہ دی په دې کسانو کې چې راتو کې کولي یو پکی ولی ابن مغیرہ دی ما ایاغش بلکه پروت پس پغې باندې پکیه خدا دا غنې وګخې پټیکړی او کانسره ته جوړ شو ماش مردار شپدا اولی د میوګيره پدې مرته پېگی د او ما تمه نصح د مرځ د غشې نه او ویم چې دې کنه عاصب ابن وائل دې چې ان شان کول اب تر د پاره دی پېگی مقصد قاله دې دې چې دې نو سدي ا دته پ عاص ابن وائل او چہ حضرت عم عمر مبارک والد سی جو گردام نے صلی اللہ علیہ نعم عمر صاحب مبارک تھے کنا داو والد او پتہ تمستر سدی او معلوم دی عبد اللہ ابن عمر ابن عاص ابن وائل عاص ابن وائل دے دا گاندے تے سو جی او نہ سی دوار صحابید څلې مو注重ي د څه دي د پلار دې سو دغه ما شو د اخ کنه مردار فو ازګې نشو کومړ دی نا ازګې نه مردار کړ دی فلې وزد تعالی کافی مکن صادق کړا او بل چې دی کنا بل شوق دی بل عدي ابن کاش دی دا عدي ابن کاش دی کنا د مداسه پلار روانو اغنا غن چې کم دی نو سو 210 دا سي دا غو خرچ کې وګورم چې خرچ کې وګورم بې نا پیراالي واسطې بیا ده بیا ته چې مونږه امینه وګورله په پوهه په پوهه یې وینم وګورله واساکې نه مردا نه نو باید درې د بیا دمر مخته مالون ديږي ها لا دا عادی یب نکاس عادی یب نکاس دا درنده دا پنځه کس او بلچ دی کنا اسود ابن عبد المطلب اسود گرے اسودان بدی ریک ابن عبد المطلب دچ سدی او دی رس بلا روان لجبريل السلام رات ردا سکی تبقہ جی وو استرگی ردی شو روق تو مردہ التمردات اه اسود بن عبد المطلب مسر علي دا زه دا نه نقل د تفسیری کبیر نه کوم دا نه نقل له کبیر نه یا غبن بحواله باخل کې ورکید په دې شوبه سغه نوکنه شوف په دې کولو ته تفصیل وکړي قوي ترين تفسیری د مداقه پهول لیکلی دي کنه هغه ډیر په دې بل اسود ابن عبد یغوشتے اسود ابن عبد یغوش دا اسواد وردان اسود نه شوی اسود ابن عبد یغوشتے ادا چ دینو کانسر دی پسما نیمردی راز جی دا او اسود ابن عبد یغوش دې چې کوم دی اورت دنګل تعلیم السلام راګی او داسری ولې دا شلویل ویښتې پری خوږی بېګې او دا ولې په دې غنو خوړې وخه ډقه وې ډقه ډقه ډقه ډقه تر دې چې پې. زه داریکو اون د ټک نه مردار دا داسری ولې ډقه و ډقه تر دې چې مرداریک دا ګرښونه خبيس مرد معنی مری ظالمان او وقته ملکه ناله او الله پاک فرمای لا ټوور دا پور چې دې نه په دې او کدا سږي او کدا سږي دا جبريل له جبريل علیہ السلام متن روانه کړی دی دا جی ما دا ماناله غره ها دا تور جبريل علیہ السلام ته دا غي او دا روانه کړی دی چاله دا جی وخه والا نقش کړی ول لقد نعلم منت علم دي چانك يذيق چتنګيگي صدرك مبارک استا بما قد استهزاء دانو يقول چدوي وي خير بس د زکه یا درا په مقابله د دشمن کی لوی ہتھیار د خدای عبادت تو ذکر او په کړل ماس حاضر شو نو د په جوندې دي دا د په جوندې حضرت مبارک په جوندې او دا بسدح ولحمد ربک الچدا کار خبر د نې رنشي وای کی کتبه جز دې په دشمن باندې باندي ش مو دې د خدای نش نا کی ته د خدای تعاجر ذکر وکړ وکړ کا دالوی هتیار دی په یم مفتي شپ شپ په دې ډېره کلی بیان دلته کې کړی دی عثمان دې کتنې ټیم نشته جی په خو مجه تکړه دې قسم دې کوشش میکدې د قصیدی جی پسبح به حمد خدا راته یقینی معلومات چې هغه په ډېر بحث کړی دی پسبح به حمد ربکا ته الله وبحمده از ذکر کو و مراد بیا د سبحان الله او بحمدین سری مطلق ذکر دی حیات سره مطلق ذکر دغه هدي په پیش دی پسبحه مت تسبیح و یا الحمد ربک سرت حمت الخلق پروردگار ما او وقن او تشا من الساجدين من المصلي دا یو تاسو ویوا یا ذکر کوو بل ننځو نه ډیر کوو ماته ته نو ویل چې مونځونه ډیر کوو مونځونه سره کومې بیبي کېنه دقدګور قران شریف کې ټکی راغې کړانګه ماقدې راغې کلندر صاحب مبارک یو سره راغې فوجي ویار سره دا چهکار دی چې زمما دا بات تل تیر تورلی دی ق랜드ر صاحب ته وی وی دا وی دا سوای کې نه ها وی پجو ویدان رکینا چیلو چیلو چیلو اللہ اللہ اللہ اللہ او پا دیبانی پا ار سربستا پا زلبانی انوار راجی ار وار سربان راجی او دب یا صورت پسر آسلی راگی بس ننمی گنا نا قد اخلاف کرن موچہ کلندر سے ایو پیرنو آئی کبسر ایسووو یا کدا سیده دیجی سر روک کلندر سېو یو مورید راغلی نو هغه چې کوم دی هغه سره پیسې ویني ورته لا شې دا غره پښې وی هغه دغه دا هغه چې کوم دی نو هغه ته وی چې دا غره دا دغه شې دا هغه کې کېنا صلی را رو تا چو پیسی را قوی چو خوضا قلندر سے مویدی ما از دا قلندر سے بخپلکا کئی او بس او بیخا راکوزی که بس راکوزی که دیتی رو شوری دیتی بس واغاب دا غوالار بس بیا چو شتاٹ کهو که نا شتاٹ که دا نا گاڑ پزای والار ابی ادر توڑا کابینه چو سون دا قلندر سے تر آمداللہ regard another one you give with waliar walikoi se chal shbe de sa at ki khabar no khoda ka uno kho khda ki ji ana agabe ta bich da khoda te kar shbe de kha ye da ma ve da da chede kana azama mul pa kese boza ra boza gani ba bumarda parani os miad la os sam chede no qalandar se murid pake azad de gare uso ko us ban <player> دا دا څه ماله نه ده ها تلی تلی پکې او بالکل پیسه دا کلندر صاحب دا نه نشه غشتې چې دیوالی کنه یکه په خدعو کې بیا گاڑی ودرېږي کار نه یې کنه کا عاشق ويم نه نو مشوقه فلا تاخذه سنتم ولا نوم دې کنه علي په پینشېږي دا دا څه خو نه دې کتابانه یاره شروع کی کنه لبې واسره په جونډو په مرګ او په ار حالت کې کوي نقشه وقوم من الساجدين او شت چې کوم دي د سجده کوم کنه د مسولین او عبادت کوو د خپل پروردګار ترکه مه پوري حتا یاتیا کل یقین تر دې چې تا تر چې مرګ دې انا زموږ لاله کې اګه مونږ راځو دا سناستو د خلکو دا اثرولې موږ مونږ ته چي دا پیری وکړو نه دې مندلو په لیندې دخل کوې دې مکه موعظمه کوي هغه د تو ګډي وو اوبې دا مکه موعظمه ته ځياله کړه اپسناسټو پدې ده وېدا او بیا چې دوی نې کې دې دلته د مرده مکه موعظمه ته ته ځانګړی خبره او بل پکی اور هغه نه طالبان ته ویل دا امه امید لري طالبان ته چې دیمه زولین ویده ما قلم دي د پته دومره عبادت کړی چې مونږ ته نه ورده دلی دي متا نه بوتدا آیات وی چې واه بو دربکا او دا دا حضور مبارک وی دې کبي وی حضور مبارک وی دې وی حضور مبارک ته وی چې واه بو عبادت ته پروردگار کوا حتا چې تا ته چې مرګ دې تر مرګ پورې کوا ادیه مرپوع القلم کن بس دی. سورت النحل مبارک شدی مکیه هجرت نمښیناله شوی محل تو زکوویجی وا او حال ربک الی النحل شن چې دوی وایي چې دا وي ذکر نحل چې دې کنه نحل تورې مچې ته او دې مراغلې چې او خار بوکای لنحلې و هي مې اتو دا یو شلو او تیش مبارکه یاتن دی او مخکنه دا سورې چې دې درې ملدری پاوا دا سورت مبارک تا دا دبلنم دے سورت النعم دا سورت مبارک دا نعمتو نبایان پاکی دے چا صلیح حیرت کی واقعی کرے زکاوت سورت النعم نعم جم دا نعمت تو ندیم یونم دے اغه چيدا موضوع چيدا اغه شدي قصو د مل بحث د دعوت اله توحيد مقصود چې کوم دی د بحث نه دعوت او لوازم نه توحيد یوته دعوت له توحید او لوازم د توحید بابا زه په دې لوازم د توحید څخه شيري داګه به بیان کړي دکد شرم پاول کې اما خلقت سماوات و ارضا وانزل من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ازات بهجا ما كان لكم ان تنبتوا شجره ا اله ما الا تخلق اي اله ما الا دا کارونه برشو کولی شي نو لوازم د توحید بیانینی عدا لوازم مسرولی بیانینی فان الشیء اذا ثبت شای چه عرکل ثابیت نو دا ثابیتی گی پا اعتبار دا طول لاوازم با نو چه توحید ثابیت شی نو دا دیت توحید لاوازم با مسابیتی گی بسم اللہ الرحمن الرحیل دا زغط شدیکنا نظر ابن حارس ادنلول مرگری رو لگت. ویس قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانثر علينا حجاره من السماء ابي اتنا بيا جانب لي يا الله كلا قران يجيم حقي اشتاد جانبنا سخت شديد الانكار دي فانثر علينا حجاره من السماء ومم بعده وو پزای باندې آسمان نه کانيو او وی اتنا بیاځه بن الیم یا منت په یو بل قش ما غزا براته وکه نو امر الله نهایت هیبتناک انوان دی په انتها د هیبت باندې دا انوان ولاد دي څو اتا امر الله راغي حکم د خدای مراد امر الله ته ولمو دوه خبره کړی امر الله من اعظم الله په دنیا بشراغي عذاب د خدای کا خیری بس ان قریب را روان دي نه دا په دنیا سره او یا مران دا امر اللہ نا حکم اللہ دی بی اکامت القیامت نو اتاوانا بدا کے چی قربا لکو اللہ سمع پارا کی اک طرح بلی ناس ہے اسا نو قربا نجدی امر الله حکم دا خودے په اکامت د قیامت مجديدي حكم د خدای په اقامت ته قیامت دا و صحيره سره لې اولي تل جمعه سره کېدلو د دنیا سره او ست اخرت سره راځي د پنادستار جوړو تاسو په منکرانا تاسو په توندیم کوي تاسو په منکران توندیم کوي زکر چستانسو پاک سب پیدا دا مانا دی جی سبحانہو دا چھدیکنا دا سبحانہو و تعالی عما اشدکون پا دی دے کس انگر آغی دا دی ما قبل جملے سرے سمنا سبت تی آدادا چھدہ اشتیان جالم یونو او کفر دا دوی چه کم تلوار کئی نو دام یو نو عشرک دی نو بز چې کوم دی او یادادا چه دا سبحانه و تعالی زکر آگئی چه دوی دوی زکر خدای خدا کامت را بستو نو دا بوتان بمون شفاعت کئی نو خدای پیردو کچه سو خالا دا دوالا خبر پا دیده که برابر شوی پاکی دا خدای لگا و تعالی و برتر دی اما دا هغه خدایانو نه چې شکو دی خدای سره شریکي چدویر له شفاعت کی دا سند شفاعت ورله قدرت په شفاعت نشته باقی خدای پاک فرمایي ينزل الملائكه تدبير روح الله نازلې ملائکه مراد دا ملائکو نا رئیس دا ملائکو او دا جمعیت تا عظیمان دے ورنگر داکار صرف جبریل اللہ سلام تا حوال دے نو رئیس دا او افسر دا ملائکو اللہ نازلی برروحی برروحی سمانا بلوحی. او يا مراد دروحنا قرآن دي أو دي روح و دي, دي وحي و دي قرآن قرآن محدة نو دي قرآن تا أو دي وحي تاولي روح روح و تذكوي كي روح وي كي مناتقو پلا سقوي كما بحي قوام البدن كي بدن دي او په دی وهیبان د دین ولال دی ما به یې قوامو دین ا د روح وګ کې چې لیکنا د قشیرجی ما به یې قوامو بدن او په قران او په وهیبانم قیامو دین دی او قوامو بدن دی دا یو ترې موم دروح بل د روح دغم دهم شوی جسم لطیفن سارن په بدن کسوریاں الماءی فلورد دا ترجمه مې په ځاب هڅه باندې او جسم لطیفن سارن په بدن کسوریاں الماءی فلورد او دا جسم لطیف دی او دا بروان دی په بدن کې کسوریاں الماءی فلورد ولکه سره گیچه د ګلاب په دی پان کې د ګلاب تو بروان دی او دا ویاد دام سر کے تابیرات تی او نور او لیل روح من امر ربی ندا امر ربی دنو امر ربی باندن پی وما او تیتو من العلم ایلا قلیلا شا سو کوئی مجرد تعلق بالجسم تعلق العرض بالجوہر ندا چا دیکھنا وی کلا چا کلا پل پلاتون اپاعت کئی دو نو د وفات پټیم کې د خپل شاګردان تووی دا کولو کې چې د روح په حقیقت پېنښو دا یې نو قضا کې دالې کړی شکل د وفات کېدو نو د وفات پټیم کې افلاتن د ولي کل وی چتا سودالې کولو کې شاګردان چې د روح په حقیقت پېنښو بل یو خبردار ده کې زغاله چوي مګر دا مانه کولو کې دې نه و او بل چې دم وی دا د مې عالم باندې ځکه قایلو منوږي باندې پېن شو بس څه کوي په دې فښه اپلتونار سره دې شغاب په دا وکاله او سردا ترشي او وی وخلي تر هغه وی شاید چې اپلتون دوی چې او سره دوی چې ځنه پیګمه وې څنګ نه سه ماغه خوزانه کوي کنه خو یې نه نو ته څنګه وې چې دی پیږي و دې په خپل نه پوي په دې علي په فش دوه دینه عاقل سره پیدا شوې دي په یو جوبه طریقه وله مو او تعالې کوي چې دې راتل نه نه پیدا د دې چې دین مورې داسره شو یو څه زما د حضرت مبارک دې لمن باندې کړی دې چې پورت طرف ته مل اجازه نه کوي دا چې دې کې به چې الله اندیږي دا چې نه ناګایوシャレ و ساغای دې کې دا چې دې ته اجازه کوي چې پورت غره ته پوره را وی پس هغه دې کې چې هغه اجازه راغلی وي وي تد د امور جنیا او دا رالو په داسې یع قضه ته دې مشه ځو نه دا غزا نه خاص کلال له د دې ورځې او پس دا غې نبی حمو دا شي او په هوښه والا چونو هغه بم کنه چې زمونه په پلوټه باندې ستینځان کې یا سن چې دا څه سکه شي بي شي بي وي نو هغه دا یو لته پونګه کې ولهم فکرې دا نزول الملائکه بالروح من امره دا من چې دین په معنا د بادی عمر په د اراده دی من اراده دي کیده یعنی بی اراده دا مطابق پچا پوری دی هه په یو نازلو پوری لا زلیدا ملائکه او وحی سره په اراده خپل او په نازلی دا بل دا مطابق ته په یو نازلو پوری الا من یشا فاما چابن دی چاله را دو کی من ای بادي دغه پهلمند غانو نا وکمل دا عام خلک ته خاص دا خاص خلک ته در شوک نشي ګيلي او ان انزل او تا داوود شرجامه کې ايچ په خوا بد انا هر په جر مقدمي ان انزرو بي ان انجو تاسو یو روي د انتظار ان معنا ما تا شأنه لا إله إلا هو دا أنهو چه ده کنا معمول نده وي دا کنا أنزرو ده معمول خو بخبل بانه معلوم نجا أنزرو ناسا خووی پوهم دا خلق قوية روئ أو أنهو وآلموهم أنهو اور دا خلق پده پیگئ فیک دا انهوچ دے دا معمول دا چدی مز محلوب تی چا غپیل او مقول دري وړه حضرتي علموهم انه لا اله الا ان فتقون پدې خبر دی پکې چې نشتر المعبود فرح حق سي زمانہ اوئی رئی او شرکیات پرے رئی او صلی پاک پڑے خپل وحدانیت چھ انہو لا الہ الا نفتقون طالب ازان بیدار کا دا دعوہ دا پڑے دعوہ دلائل قائم ولی دعوہ نشوا چھ انہو لا الہ الا نفتقون دے دعوہ با نگوے کے دلائل قائمی کی زکاسلی مسئلہ قرآن عزیم توحید دے نو د دلائل بیانی کی د عالم کبیر نه یو عالم کبیر دی چې داس مکه نشمانه دی او عالم شلیل دی چې انسان دی سچ په عالم کبیر کې دی د په دی عالم شلیل کې مشتان ارسبکی خلقت سماوات د دلائل دین د عالم کبیر نه الله په ذکر دی بالحق په حق باندې نه په باطله بل حق باندې او په یا حکمت باندې نه په تعالی ام شرکو الله برتر دی دا خدای نه چ دی دا الله سره شریکی مول طالم صغیر بیان وره خلقل انسان پیدا کړد انسان ابن ادم وراد د انسان ادم دی ک ابن ادم دی هه ابن ادم دی ادم نه دی ادم علی السلام د نطفه نه پیدا حوا به د پیدا بلک ادم علی السلام پیدا یې او حوا پیدا د ادم علی السلام نه دا سبب غوړ ابن ادم کټ کې راته خلق الانسان الله پیدا کړ انسان ابن ادم من نوت و فتن پیدا کرده ده نوت پینا ده غیما ده قریب ده نو پاکم ده خبری درازه ویزا هو خسویم مم ممو بین ناغن شدید الخسومت ده ده ده شدت مانه ده کم جانه ده خسیم چه ده ده د ده ده سخ خسومت والا لی شغد ده شخ جگړې والادي شخ جگړې والادي او والا مبين او خارې جگړې والادي سختم دي او خارړه جگړې بځنل عداوت اول انعام اوس بیا چې لیکنه الله په حکم صدق وحدانيت باندې دلایل قائمهي او ورستوبه دي یو خبره بکوه ته دي ته خو وكې دا درې مرو کوکي با برته اعاده, کی. کی اعادة کی. دی انوان کیږي بدرې مرکو د صورت نحل کې با دلاله الاه الا نفتقون اعاده کیږي تبو بیا فکر کوي اول توبمن د دین نتیجه ټول مکمل رو با سجد المخوقلا درې مرکو کې ول انعام کې الپلا مې وز د مزاپه لینے دي انغام السمانيه هغه چاته ما کې تیس اول اعتقسم چار پایان ماتازو انعامو او دواب کی فرق رو شا ار انعام دواب ده ار دواب انعام نده لکه خروز دا بدا او د نعام اطلاق بسی نده انعام ده تو بی چا غی حلال بی چا حلال اول جایز رسلی ده غیان دی او خان دی او گری بی زید اگری دی او بی او مې خپله کوم د چاچو بقه ول انا پیدا کړی دی الله دا انعام لكم لنفئکم څه قصد نه په لار په پیدا کړی دی الله یې او دې نه په کې دی ومشنو نه خاروار د اغه نه کو نه فی حدقن لَسَدِم بتداو خبر دی پیگی کنا فی حادبن فد دی چار پایانو کی سامان د گرمه دی سامان د دی چې دا گی وره متا سو سیټری دی جوړوی پښتین دی جوړوی پیگی کنا او داتا سو هون دی او منافیو او فی منافیو اپدی کې پېدی د ریجا کې منافي جما کا سره تدا ډيري منافي په کې دي له دې نسل شو د دې پې شو ماسته شو شملي شوې اته ولاسب کې ورل شو ورلکم ځان دي همدې دې نه دي اصلي وړي او منها تاكلون او د دې نه تاسو خوراګ کوي نو دې کې دوه قاعده تراتې زګ چې اساسه څلور پاي نه خورا خو جایز نه دي چې څلور پاي ولاله د سړی ورغه وغوخ تر افریکه نه واخوه حرامه ده که حرامه ده او مبان منل حي میتون کذا په هدايت کې وګورې کې نو منها يني ومن لحمه ها تاكلون بعد الذبح اسم الله دا دمر قنوط پکې برابر دي مذذ و تلک دې دې دا څو ډېر څه دې خبره ته نشق لا چې دې ومنها من لحمها دا واخدا غینا تاګلون تا صخرات کوي بعد ذبح باسم الله پس تاغې نه چې الله شي د خدای او قبل الذبح چې دې مداتیک نه او بل لار او او وخجی. خښوینه نای دا نایګه ولا مو کلمشت او ییګه هغه کوله مو مکرووبې دې دا بشدي بدن لپاره نقصان دی او بل چې دې کڼه دغه دې راشو بیا شوغه خرابه شو چې بد مو یې په کوم معموله غونډې ولګېدل جایز دی ییګه او ډوډۍ چې کله اوس راځي دا موږ څه زیات ناروا دی حرام دی کذا پی حاشیت المخارج ویدی صدیدل دوڑے چٹک ندر اولکم فیحا اوستاس رپارا فدیچار پایانو کی جمالون رونق دی زیب زینت دی شینا تریحون و شینا تسلحون شینا تریحون ارکل چتا سی پاخر کور تا پا خر کې وجه کورت را بلی کانا چه ده پتی نیره و اپس کئی و مراح تیره و لی مراح سمانا زید دمیتا او وحین تصرفون او پا کم وقتی چه تاسوی ده سبا پتیم کی چراغات و پتی تو بوزائی لیکن گره اخر دروازې کې تک خدای مقدم کو زکه جاغه اغه ټیم کې ډیر ماړی نو خوان په کې ډیر ځاتې التمالو بینی زینت په کې دی دي او ساره چې چراغا ته زینت اوږي بي ناغي کې چکم دی دي زینت یو پټه کم دي ادا مقام زینت تن وفي جمالن د کېدنو د زې وجنه قران یې زین په اخري په اوره د بلاغت ولار دي خو شريو سوند دي نه په تصور کې دي شلکه هیڅ کې دي او بیا گورا دا ساروی چی دی لی ساروک استاسو نا پیدا دا و تحملو او دا ساروی چی کم دی اوڑی ستاسو استاسو پیٹی جمع دا سقالا یعنی استاسو ستاسو اوڑی استاسو بارون اوڑی دا اختوک بارو تاوی ایلا بلدن یو خارتا پا خوندق سوا اوسم لاسی دا اوسم دیر دی اوسم پو خان رو دا پا خوانا کار جات دی ایلا بلدن او بې خارتہ لم تکون اشی خارتہ توصف نکرتو بالجمله الخبریه اشی خا لم تکونو چتا سنیه بالغی رسیدن کې دې خارتہ الا بالشکل ان پس مگر پن لا هو مبور کړه سنې دي د پم شکت تنه پس پورسی او دا راز او داسه تصور می بارموري او د یو خار نه بلټه نقل کی ان باندې مرو شت پدیو شم سورګردي په دریاب کېم سورګردي وتا نه بمس ته پوس کی ان ربکم لرقو فرہیم یقینا پروردگار ستا سور او فر دير مهربان او رحیم او بیا بیا مهربان دي ولی زکه پتا شعبان یې انعام کئ سره د تخصیص تاسو ستا ستاسو تقصیر تخصیص سری سری الله پتا شعبان یې انعامات کئ مداخار پکې ول خیل او پیدا کړې دي اشونا ول بغال او خله پیدا کړې دي چارپایان چارپایان هم خله پات پیدا کړې او ول حبير ول الله پیدا کړې دي خروف خیل چیدی نو دا اسم جنس دی. او بیغان چیدی دا دا جمع د بغل دا. حمیر جمع دا حمار دا یہ ترکبوها چتا سو سوارش ہے چتا سپے سو سوارش ہے او زینا او دا اللہ پیدا د دی دا زیب زینات تپا را چستا سپے دی زیب زینات تی امام عظم رحمت اللہ خان پا اللہ. جو لحاظر رضی و جن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لترکبو حاجتا سو پہ سوار ش او وزینتن دا ولی من شوپ دی دا د ترکبو په محل عادت دی لترکبو ها په محل عادت دی دا مانادی شي او یخلق ما لا او الله به پیدا کئ پاین دک هغه سزونه لا تعلمون صحابه کرامو چې تاسو سره پیجن ولې ولني مخاطبون مخاطب سوق آو دي اول مخاطب لوي خلک ته په چده جن شاکر دي ا منګ نه یو د خلوی خلک ته دې مخاطب دی ولې لا تعلمون چې تاسو هغه پی نه پیجن شيخ اله رحمت الله له لیکل دي چپدې یحلقو چون کې پیل مزارې دا پدې کې ټول نوې ایجادات داخلي کدا ټینگ دی او کدا جذبی دی او کدا ریل دی خو الله ان رحمت الله علی کې دې زمونږ مشران ریل ندی لري دا خاصه مې زمونږ ریل ګاډي ندی دی لري او مونږ ودیب اپیدالی کیږي بلې حضراتي وجهنه پیشوي وَيَحْدِقُ لَمَشْرَاقِ دَرِيج ګاډي کې زویل ګاډي مبارک سفر دی دې مشران نټول پکې سفر کړی وَيَحْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ او پېږي کنه او دې په پیدا کې په اند کې هغه څو تشاتې نه پېژن نا تعلمونا وَعَلَللَهِ دا, دا دلایل د توحید بیانی کی محکه عم روستو عم د بیان د نی عمودی په دې ما بین کې دا آیات د جملې معترضی په چګل کړی یو وزان متبيدار ک دا آیات مبارک په منځله د جملی معترضی دي پدایشان تر شو عل الله قصد السبيل مبارک او عل الله او خدای تر رشیدلی الله تر سیدلی دی قش دو سبیل نی اپیګ کنه میاں را ولارا میاں را وسمنا لا افراز تپیه ولا تفری شن پکې پراتی تفرید نی غلارا من نی غلار دی ته وی چاګه نی د دې دا دمانه دا یانه الله پنې غلار کې ناش تي تب فکر کاوه نو کښړې پنې غلار روان دي نو خوده ته به وررسيږي او چې پکه غلار ونو هغه پاتې شي پښې راځي دا یو خبره یو ترجمه علماو ته قسطو السبیل دا کړی را شو عل الله او په خوده باندې ورغلي دا قسط السبیل میاں نہ رولا چاغی کی کو ग्والي پکینیشتہ اپرات پکینیشتہ تپرید پکینیشتہ دا په خدای ورغلی دان چې وسلی په دکلا روان دي نو خدای ته بور رسی ایوب بل ترجمه مشویدا چبا علاللہ او لازم دی په الله باندې تفظلن قسط السبیل بیان قسط السبی بیا بیان اول د میانه راولاری انشاء الله میانه راولار بیانای صراط مستقیم بیانای او ومن ها جائر او بعض ذیلارونه اغه کګیری اے جائر سمنا مائلتون عن قشت السبیل اغه چې د کګی دی د نی غلارې دميان رولار نه کګی دی باسر ازا نو څو خبره روته ماته فکر کاو سوق په دې نی غلا روان دی نا خدای بیا مو می سوق په کګلا روان دی هغه بیا نیمه باسر ازا اولو شا اهدایتکم له حداکوم او کاله هدایت تاسو در ټول کړی وی د دې حدا په فلچري کاله هدایت تاسو رټول کړی وی نو له حدا کومې مې الله به ستایه کړی تاسو تا لیکن هدایت الله چې ار چاته کې طالب ده هدایت ته هدایت کې په دې صدلې دې چې طالب ده هدایت ته هدایت کې ها ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم لا تدريلي والذين جاهدوا فينا أغلقا سانت شدوية دا بخبله لارخیو دامانات جی. او هو الذی دا اللہ غب نظیر و بمثل ذاتی انزل من السمائی شدی نازلی دا اسمان نبیاء بیاردن عامو فغروف او لازلی دا اسمان نماءن عب لکم لفاہدتکم منہو شرابن جب باج د مشروب دی تشربو نه هوتا شيسکي ا نو با... نو د بدن د سبب شو کوي د بدن د سبب شو او منحو دا من چدي نه د سبب يدي وب وب سببيحي وب منحو سبب د ديو شجرن پیږي يعني تم شجرن داگئی په سبب سر راتو چې کم چکم کې گوئی شجر جو دا سے اون ادا برابر دا چک پل تنو و لبیو کنی فی ہے تسیمون چپاگئی کتا سو سامی سر روئی فی ہے چپدغس پچاکی فی ہے پد شجر سابت من الما فی ہے پد شجر سا دې ابوط زمير راجي دي خب سو خو په د شجر سره ادا نه لري سبب دي کنه دي تاسو مون دې کې سونه د شو تاسو په هغه کې سره ینه په دې ابو کې سره به یو کتابه په هغه بوټو کې چې کوم پوو حاصل شي امر از یوم بتلکم به زرع الله راټو کېستاسره په دې سره په دې وَالزَّيْتُونَ وَخُونَ وَالنَّخِيْلِ دَرَخْتِ خُرْمَا وَالْآَنَا دَرَخْتِ عَنْگُر وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ اَوْ اَرْقِشْمَ مَيْوِي کُلِّ سَمَرَةِ سَمَرَةِ اَرْقِشْمَ مَيْوِي پی اللہ پیدا کئی دا ذکر دا عام بعد ذکر الحاصل اِنَّ فِي ذَالِكَ یقناً پده مذکور کی لآیتاً لو يَنظُرُوا إِلَى آيَتِ اللَّهِ يَتَفَكَّرُونَ چاوی فکر او سوچ کوي وسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ او الله تیار په کتابه کړی د ستاسو لپاره شپه را به یې لراحته ابدانکم لکم منا لراحته ابدانکم چبدن پڅکی راحت شي او ونهار په کې لتلبی معاشکم اغراح لراحه او افضل طلبی معاشکم الله پیدا کړ دروازه د پاره طلبی معاش او شمس او القمر او الله تابې کړ دینور او قمچ استه په خدمت کې لګیادي او النجوم دا مبتدا دي او دا مسخراتون خبر دي ادابي امر کی و پوری جاری مجرور تیپ و مطالبه مسخراتون پوری اول نجوم <سلام> سطورج دی مسخرات تابیقلی شوی دی خدا تابیقلی دی دی امری پا حکم پر سر این فی دالک لآیات لقومیاتلون چرا عقل نکارلی او وما زرع لکم دا عطف تیب پل لیل باندی آہ آہ غزیت اللاشا سنگ اپا ما زرع لکم آہ او الله تا विक्री د ستاف سره پاره هغه زرع پیدا کړی لکم شتا سره فائدې د فار فل ارض کې مختلفا مختلف کې دین وسو حال کون د دې کې مختلفا حال واقع شول دي چې مختلف دي الوان داږي رگون داږي مختلف دي او سره د دین چې دی او بیا وي او زمکن یو او قدرت شان تو او بم یوودی زما کم یودا مختلفه ده ان فی ذلک الایت لقومی یذکروا دیکھ لو ینخدل ایت د قصبه پروت وېخ سر په حمزه به پورته کی چیا ده نه پورته نشی غنی بیا په جمع سی غشی وری لا ایت لقومی یذکرون چا وهو الذي إذا الله قد بنذر بي مثل ذاتي سخر البحر چتا به کړی دی دریا ور او په ګرځي په دي جالونه ورغړوي ليتعقلوا منهو چتا سو اخرى من خو من سيده دا دریابنا د د دریابنا لحمًا طريًا وخچګم دي ترو تازه لحمن وثریاں تریجن تا تر تاز غوخ و طبیری میان تعلق و خبیل تاز ولی زکچ دل علال وارک بی دل علالین سیدی نو تا سید لک دریات کی دل خدای غوخس خاطر لدا زکچ بست تیار غوخدس رکن مدیت لحمن تریجن میلی شوی دی زکچ تیار ته متاز غوخدا او زبحه نو غوړ زبحه بکینیش تا علال بکینیش مایتی شو کو نی سی لالای yana پس خدای دا غدودی او بل وتستخرج منه اتا شربا سي د دې دری اپنا ولې دا غای شین پکړو او پکیکنا غوپې پکې وای حلیه تن زیورات جواهرات او ملغلو وی وغيرها او سیا غوندای نو تلبسو نخوك خیطان مذکرینو سردی تاسو این غنده کستانسو زنانه غندی زنانه غندی خلی عجل کمستانسو دا پاریا غندی دادا د دا لکا تاسو چواه استو زکر ترانه خون تاسو دا پارا غندی و ترال پلکا او اے مخاطب توینی بیڑه او جحازونا مواخرہ دا مواخره جمع دا ماخره تنده ریږيږي څو او شکه كونکي مواخرہ ویږي کنا شری کونکي د اوبو شری کونکي د اوبو پیه په دې دریا کې چې شکه كونکي د اوبو اوبو شکای او ولې تم ته غو مين پد دي او دې لپاره چې تاسو تلک په ځل وخره تجارت سره واقع دي چې صورت یې عام دي أولاً لكم تشكرون جتاسو دا دي نعم و عزوام و شكر داكي أو دا شكر أولنه پر ديمان دي أو القا في الأرض اللان غردولي دي پا دي زمكة کی رواسيا غط غط محكم غرون دا دوالة ترجمه دا رواسيا دي دازمكة جوية خدا پيداك لدا راست للا راست للا لكسانگي چزانگو داست زراجي تَقَصِ وَلَن تَوْبِدَكَ انت ميدا. تميدا تميد تجدين مدن داد مدن دي مادد دي ميد, ميد تميدا لالا تميدا بكم ذي لا پاري چدازم کا پتا سباني اون خوي لپي او انهارا او الله وجعل انهارا الله پیدا کړی دی پدیس مکه کې سو انهار وو شبولن او الله پیدا کړی دی کولو کولولاري لعلكم تهتدونا الی مقاصدکم د دې د پرچتا څولار بیا مو مه خپل مقاصد وته وعلاماتن او د کړه الله پیدا کړی دی علامات اغه بولن چې دې کنه اغه انهارن اغه چې دی دروځي او علامات چې دی راځ او الله پیدا کړی دي علامات او د دروځي دی راځه علامات او نشانات علامات پسنګ یې لا کوونه والا اونې والا دکرنګ په دې لار باندې میلونه والا میلونې دې کیند میلونه او وبن هم یحتدون او پستورو باندې ویلار بیا مو می بلل دا شپه سره کنی علماء چې صلیبه دا خپل ګوت مونوی نه دروازهونه دپې خو یې پر استورو متعلق چې حضرت مبارک فرمایي اعزاز کرن نجومو پس قطوب ارګه لچ استوری ذکر شو نور چپ کې چې خدای سوي دي د حق باندې کفاوکه انور پنجوم کې رماږي د هر هغه د پکی خنري او ايزا ذکر اصحابي فسكتو عظماء صحابه کرام چې ذکر شي چې معاذي شرب علي شه په مابين کې دښمني تیر شي وي دا فسكتو واجب شي دوار حق دي دوار په حق دي او تخره گی ويزا او ذکر له قدرو فسكتو چې تقدير مساله ذکر شي چپ شي نو پکې مغه کی دا دري مساله دي چې په دې کې سکوت کړی حضرت دا دیک گره را گپتگو منه کرید. اپا من یخلقو اوسرا دیجید. ایا انغسو کو چاغ پیدا کړي دی داټو سی زنا. نو کمن دے پشاند اغبوت دی لا یخلقو شیئن. شیئش شیئن شی پیدا کوي نو خالق او مخلوق برابر دی. ندی برابر. افلا تذکرون تا سنیتیت نا قبلوئی. شیف پیدا کمون کی ندی او يوشب پیدا کنه دی او محمود به سو کې چې خالقي او انت او او ايبن يادمو که تاسف مارې نعمت ته خدای لا تخصوخه نو تاسوب داږي زبطو نکي بیا فضل دینه چې شکر یادا کې او به نشمارې او ان الله غفور رحيم الله نه هيته بخون کې دي کوي کانا او محرابانه مانا چا چچا دا شرک نتو بو بیسا ماللہ بے مقفرتو کی او زیادتی میرا بانی بن پیو کی او اللہ ہو او اللہ تعالی چلی یا علمو پوئی ما تو سرون اگر چا تانسو کم اخوال پٹوے کم اخوال تانسو پٹوے رازہ او ما تولینون کم اخوال چه تاسو خکاره کهوه او بازه ده ترجمه کرده چه اللہ پوئی کی ما تو سرون اگر چه تاسو کم پتے وید اتاکا دیا تونا چې کم اتاکا دیا تاسو پت کردی پاہم پوئی دی او ما تولینون او اگر چه تاسو کم خکاره کردی دا آمالو پدیم پوئی دا یاد په بیا راځي که خیرین ام قریب بزرت زر تر زر بیا راځي نګر به که خیر تفسیر نکو باید دقه تفسیر وکو او د وخت مولا ګول او الله په کوی چو ولذین دا مختضا دی دا یادونه من دون الا تر اخره په موصوسر د سلینه مختضا دی او ان کسانو یدعونا چې به عبادت کوي من دون الله ندار خبر, خبر دیا والا نئے خبر دی لا يخلقون شئ ان اوی او اش شئ انی پیدا کولی او مابود بنی مگر خالق بای او هم يخلقون اوی او پا خبل پیدا کری شوی دی نو خوب ترا خوب تا کئی کونت بیدا رہے لگتا اعوذ باللہ من الشیطان و بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دا او دیئن وهم یخلقون او دیئن خبر دا دی امواتن دا مردی او غیر احیاء دا غیر احیاء دا امواتن سا دی دیشی پرتی جمادات تی او غیر احیاء جمدی ندی او ما یشعرون ادابتان نفیی چه ایان یبعصون چه کلبده دی مخلوق باس بعد الموت گوییش باس رازا اله کم اله إلاح مواحد فقدرات اندری مرکور رو سیلا دا تکریم دا, دا دعوا دی بعد اقامت الحجج دلائل قائم شو دا تکریر دا دعوی شد دی سورت پاول سرکی انہو سورت ان انزلو انہو لا الہ الا نا فتقون دا دا اگر دعوی تکریر دی پس تا یکامت تا حججو لا تنگا یکامت تا حججو ار کلچپا دی حججو مسکورو ثابتشو چالنا خالق وحدہو دی دی منعن وحدہو دی او دې حید حي په حيات ذاتی وحده دی عالم په ارجوزی او په کلی وحده وو دی نما بو په وحده کوي بس راستا چدا سلو خبرو کې وحده وو وخت وو دی نه عبادت کې په وحده کوي دا معنی څه نه کسان چې ایمان نروړي دا فاف فا په صحیح اذا انحصرت معبوديته في الله ارکلچی منحصر شو معبودیت په واجب تعالی کی نو ال کسان چی ایمان په روزی رښتینې نروړي قلوبه ومنکرتون ظن ندبی چدی داسې دی منکرتون دوی سدي منکر دی یعني جاهد وحدانیت دی منکر دی د وحدانی تخ دین منکر دی چې غدش نه پایل مونثه او هم مستكبرون ا وبي تکبر کوي د اتباع رسول الله نه نه توحید ومن او نه رسالت ومن لا جرم حقدا ان الله یعلم نپایمان وایي چې دا الہکم الہ هم واحد دا نتیجه ده ما, ما قبل نشوه کو د نتیجې او لا جرم حقدا چا ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون تماما تقدم تفسيره عن قريب في هذه الصفحه من ابيغه صفحه بهان لك انه لا يحب المستكبرين خوده پاک نه خوخي مستكبرين تکبر كون کی بلکی متكبرین مبغوزون دی متکبر مبغوضی خداسته و وای ذاتی <تصح> له راځي وای ذاتی له عمر کلي چې دی ته ویدیش بشرازه یو سری په د بحر ناراگې نو یا بنا واقفو ځانبه واقف کوه مځا خبر چون کې دي کې دوه خبري نا واقف په بون ځانبه واقف کوه تاسو په او یا بوا خفو خود امتحان د پاره به تاسو دا خبره علماء لیکل ٹکله او بس خلاصي وا نو سو هغه و ته وی وا پچ دبا مبرغه او به حضرت مطالق تطوس به کو میا امتحانان دی اب یا سری یا چکم دی نو کې استعلامان دی ځزاند په یې یا امتحان دی نو دوی باید ځواب ورکوي دراوس ولنا په کوی چې د وقس مخ خلق دي ښا وقس مخ خلک دا یو ښه حاضر دی وجهه مې زاقيل ارکل چې دوی ته ویل شي یانه وافد وتو وی وافد ماته تنو چې د بهرنه سړې راغي دې وافد کی به د خبري څه مازا انزل ربكم کس شي نازل کړی دي پروردگار استاد مازا چ دي دې کې اي شي دا څه شي دي انزل ربكم چې نازل کړی دي استاد پروردگار او محمد رسول الله ندي اويبه تبي اويدي بو تو بي صاحبا اساطير الاولين نازر شوي وي صاحبا اساطير الاولين بيگي افسانه بي سند ده پخوانو خلقو چه پخوانو رارواني دي س سند منه دي نشتا قيسيه پخوانو خلق نازي الله وی کید وی دا خبر او کل لازان ته ګران نکړه لیهملو لامیا کیبات دی لاقبت پیدایشی چدوی ببار کی اوواب ولی پخپلو شاګان اوزارهم اوزار زونو بهم اغه او بارونا د خپل ګناوونو کاملتان کامل کامل سمانا کامل دامانا چه پا دی مسائبو پتبا پتوخی په بغیرہ پا دیبتیو پتی اراجی دلی کٹول با کافی بی کٹول با بی اپا خلاف تا مسلمان نا مسلمان ته چه کم تکلیپ رسی مسلمان تا کم تکلیپ رسی دا انو آگے بانی خدای گنام مابکی کنین مابکی آغا با کاملہ نوی کاملتان دا کاملہ دا مانا وېږي چې په دې مصايب دي داګې نه هیڅ شی شو نی یومل قیامت او بل دغه چې کم دینو کې شو دغه بار د دللان شو و مناوزار الذینا او داننګي د ګناوونو د هغه کسانو نه هم چې دیبه گمراه کول چې دیبه گمراه کول بګیری علم بی دلیل دی گمراه کول خصصن اس به سن د ګمرا کول ابجی دا د دا د سشو دا پیټي دا, دا پیټي شو دا پیټي د اډلال منسو د ګمرا کول الله پاکوي چې خبر دا پغور ووره چې سمه ډیر بد دی ا غ پیټي یجروم چې دوی کم پشا کړی دي الله پاکوي چې قدم کرن لدین من قبلهم دی دا مسلہ چھ کمرہ لکن دا یا تحقیق تھی او یا تمثیل دی دا یا تحقیق تھی یا تمثیل دی تاکہ دا منے چھا فقارث کے واقع شوی دا او تمثیل معنی سو یعنی فرضے ک دا شو تے پرست دا تم دا وہ خبر دی نو راضا کم تہ تحقیق چھ کنا نوے نمرو دیو مانے جوڑ کلہ جو کلا ہی جوڑ کلہ کہ دا تحقیق تمشیل خو حسن شو چې ما نه یو ما نه جوړ یو یو دو پر شخص د ځمکې نه پورته کړی توبه یو پر شخص درې ملي شپګ ميله پورته کړی دی یادا چا وتوی چې دا ولې وې دا ځدی وې کی کنه ابراهیم په شوه چې مو جنگ وسره کوو بیا مقدمه وسره کړو هغه جوړول او چه دا تمام تیورسو لکنه نفتر اکیم کی پکی ویو یو لاکو کسانو و دیکھ کار کاؤ میا ماران چو یو لاک کسان پکی لگیو او د جبری اللہ دا سپوزار اغیر حندو والا او دا سکنه او باد حضراتوی چنب یعنی باند را گئی دا سباد جی چو غنڈا مانایی راو گردولا او څومره معماران چوک نه هغه پکې ټول سحو پکې مرداج او دریا تیو طرف ته دا سېځپريو ته دریا بيګير نو بيګي ا دریا چي ګير کړي په باقي خلکو ا دریا بناږي جوغا تباغلا خلاصہ كلام دادا او که د دې مقصود وو شرو باشو ښا خیر دې ده هيا تمثيل دي یا تحقیق دي دا ما چې خبرو کنو دا په تمثيل کې ښه ک دا تحقیق کی شوا راضی جی توس پیکر کا وقت قد مکر اللذینا دا تسلید نبی علیہ السلام پر پریگی کنا دا تسلید راضی جی قد تحقیق سرا تدبیرونا کریو اغی کسانو من قبلهم شلون بید دبین تیشیوی دی دخبلو انبیاؤ سلام فاعتاللہو قستو کخدائی پاک اقیان مانا دا قصد قصد کو خد پک او یادان چی فا اتا اتلا ہو فا اتا حکم اللہ حکم دا خدر آگی کی پاول صورت کی مجاز شو په پیل کی دویم صورت کی مجاز شو په پائل کی اول صورت کی مجاز پچا کی شو پا پیل کی شو یعنی اتا پا مانا دا قصد شو ندا مجاز پھل پیل دیتو وی او یادانا چا اتا امر اللہ یعنی اتا یعنی اتا حکم اللہ ندا مجاز پھل پائیل حضر جی بنیانهم مراد دا بنیان ندی دا کیا امارت دی ویگی اغرسنگی بنیان دا امارت تدبیر تا خدای پا کران گین حکمی راغی من القواعی دی ایما رتجبیتا من القواعد د سنگ بنیادونو نا د سنگ بنیادونو نا نو پخرہ نو اوغردید ارا زدا ترجمهونه کی چې الله اوغردونه صفوی پایله پخرہ نو اوغردید په دوی باندې چت تتا نو چدی کم شے د خپل حفاظت لپاره جوړ کړي وو هغه سبب د حلاکت شو شو انکم شی چې دې ت دې په پیغمبرانو جوړیو چاګوی په کله علاقه نا غا سبب د علاقات ته دور ورده من پوه کیم ورته پریوت په دوی چته من پوه کیم او وهم تحتو ابيتل علی وهم تحته وعطاهم العذاب اورا دېته عذاب من حيث د اګ جهتنا لا شرون چې دوی په او دوی په خوا هتل کې نه ګرځیدل داخشل په دې دا دنیا خبر شو ثم يوم آو, پروز دا ما آو, دا او یا په ورځ د قیامت باندې یوځل هیملابه ډیره سوا کې او ويقول الله موتوي کنه په لسان د ملایکو او یا په خپل ولي دا چې دې کنه په خپل کلام د توبې ته کدا کلام د رحمت دی او منه کلام در رحمت تي نه کلام توبيه کم چې منه دي هغه لازم ندي کم چې لازم دي منه ندي هغه مت منطق مستل دی را خدای ته او او چلا وکړه کم کلام چې منه دي اگر اثر دي هغه کلام در رحمت منه دي د شفقت منه دي او دا کلام ده توبيه تي نو کم چې ممنو دي هغه لازم ندي کم چې لازم دي ممنون دی. وَيَقُولُ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الشُّرَكَاءُ إِيَّ الَّذِينَ كُمْتُمْ دی... كم تَدَّعُونَ غَشَرَكَان زَمَا اسْتَأْصُبَ پا... خُلِي اسْتَأْصُبَ دان کې الَّذِينَ آغَشَرَكَان كُنْتُمْ تُشَاقُونَ كُنْتُمْ چې وې تاسو تُشاقُونَ چې تاسو په مخالفه د مؤمنانو سره همیشه د پاره تاسو مخالفه د مؤمنانو سره فيهم دغي پشانتي نقال الذين أبو يعقصان أوت العلم شاويت علم ورقل شوية دي شاقا پیغمبران دي ملائك دي مسلمانان دي ده غدري فرقی دي. دي علم على الحق وطورقل شوية دي علم على الحق وطورقل شوية دي سب هوي إن الخضي اليوم والسوء على الكافرين يرورا بي جدا غين ودا چاة خبر ورقی نا دفيدا خأيه د دوی د حال پچا پټ نه دی دا, حال دا سر په شماتت پار دا خبر ورکړي شماتتمنه د خوشالۍ لپاره په پا دشمن شماتت سره دوی دو پیګي وال فرح ببليه تل عدو دا خوشالي کوي دی په مصیبت د دشمن دا د حال پچا پټ نه دی دغه خبر ورکړي ان الخز یومہ چته تاکي سر رسواي نند او وسو او او بترين عذاب ان کافرين لا با كافر دي الذين ان كافر چت توفاهم الملائكه ج رحمتنا قبض كيد دي ملائكه مرغ زالمي ان فشهم قد حال کي د ظالمي و لمنصور دي حال دي او سر کې زوالي مين دي نن په ایزابته غور دې ظلم په کې ظلم کوونکو پداس حال کې چې ظلم په خپل نفسونو کړې دي بالكفر والمحاسی او کو پر او په محاسی وسره عذاب دقه کا صاحب نو چې ارکل دارحتونو ولا قبس کوي اوه تنزي کې نفعل ق وسلم نو دی بو غور دې صلحا سلام منا او یا به دیو غردي انقياد او قابيداري يا پرشتوت به انقياد او قابيداري او غردي ادبوي په ي حال كون هم يقولون هاي مرګلې شي ما كنا نعمل من سوء چې نو مونږ په دنیا کې غني چې مونږ عمل کړدي د بده چې شرک او کفر او ګناه بل د بلا دبلا معنا په پلا سمنا یعنی حق تعملون السیعات حق دا چه تاسو قول سو او گناونم قول او ان اللہ علیم بما تعملون نتاسو تاسو وجہ دادر کی فدخلو قستاسو پا حق تدا پیسالدہ دیر خبره مکہ بھائی پیسالدہ رچ فدخلو ابوا وجہنم داخل شي تقو د جهنم ته فرونه ابواب معنا میکړي زمونږ طالبوي دروازه د جهنم ته نه جیدا د دې دکې دروازه معنا باندې کېږي ویګي څه یانې تقو د جهنم ته داخل شي خالدين فيه چې تاسو په دې کې هم شي نفل بيسم المس المتكبرين دي رب د د چې دا جهنم دي ټیک ادا بیان دری چې ابوابه و جهنم او خالدینم جمدي او پدخولوم جمدي ابوابم جمدي نو تقسیم د حدوی په اړه ده ها پیګه نو سمنه اللي يدخل كل واحد منكم طبقته وایم رجع ليدخل كل واحد منكم طبقته هر یو د در څخه داخلي شخص بل خپل یانه درجهت او وکیلہ دا اس واعظ دراغي او تپوسه د مسلمانانو تے وافي د بهر راغلي ز حضرت تحقیقات کړي او د مسلمان نه تپوسو کاه جواب ورکړي وکیلہ او او ویدش او بو ویدشو للذین ینواتف بوته وی خوشان د قران کې الذين اتقوا اغه کسان او تا چزان ساتل دي د شرک او د معاصی او د دولال او د ادلال لظام ساتل دي او وي ته چويری شو سبو وی دی شو چې ما دا انزل ربکم دا کم یو شی نازل کړ دی خدای پاک ربکم شتا سره په حضور مبارک قال او وي بو توې چې خیره خیره مانداری کڑی دا ناؤنی کاملون اکڑی دی مفیحاز ہی دنیا پا دی جن دنیا کی حسنا لیده پر حیات تویب دی حیات تویب سمانا حسنا حیات تویب دی اتمینان زندگی او بازی وی چا حسنین مراد بشارت بالجنت تی الموت سر بشارت تی جنت بانده په وقت مرگی دا قصدا راوانه دو په حدیث تاسو ورمه خا پیداخه دنیا دی اول دن او اخره او خامخا کور د اخرته خیر دا دې ربستر دی منداري دنیا اول نعمت دار المتقين او دې رح کلي دی هغه کور هغه سری د متقين ادا جنات عدن ول مرقودي دا د دا دا دار المتقين نه دا بدللی پیگی کنا او اغاوالی مرفوزی اخو دنیا مفائل دیم جنناتو ادنی پیگی جنناتو ندا امیشو سیدو بی یدخلو نها دیو تداخلی گی او تجدی بیگی بمن تحتها لانده قصور دا غینا و دا بنگلو دا غینا او دا اونو دا غینا انحار او لهم فیها ما یشاؤون کما یدعون این؟ دې د پاره په دې کې ان غشيوی یا شاعون چې د و ته خواہش کېږي دا څنګه چې ګری په جبې ته لا پي نه معنا دی چې بګني په جبې ته لا دا څنګه ده ما سره دی ما یې شاعون انغه چې د دې زلې غواري آلته د موسم وجنه د جستان ورځ کم شي غواري بس خلاصي با را ته چې او کذالیک یج ذلله المتقي او داننګي جزاو ور کوي الله پاک او متقين ته جزانه د شرک او د ګنا نه الذین اغم المتقین تتوفاهم الملائکه چې روختونه کوم بس کوي د دې ملائکه مرګ په داس حال کې تویيبین او وی زالمی انپسیم او وی سلی تویيبین چپات د شرک او د معاصیونه د شرک نم پات دي او د معاصیونه نم پات نو یقولون پرشتي بوته اندل موت وی چې سلام علیکم ادخل الجنه ته ما کنتم تعملو ټک دا سلام بوته وی مسلم شریف کی راغلی دي شکل نیک انسان و پات کیږي ویږي ان وی پرشتي د مرغراشی او دا سی وته السلام علیکم یا ولی الله السلام علیکم یا ولی الله سلام دی پتا یا د خدای دوستا ان الله يقرع عليه السلام خدای پته سلام لدی و یوبشرک بالجننه او تا تزیر د جنت تر دا مسلمان شریف کړه هغه دی مصرا دی اللهم جعلنا مستاق هذا الحديث المبارک نقشه هل وینځورونه الله په کوی شبی انتظار نکی إلا أن تأتيهم الملائكة مگر چرائش دویتا ملائک د پاره د قبض د روحو دې ته انتظار کوي په وخت کې بې ایمان نه وي نه وقېبان کرامت دي ها هرګدي کې خو ایمان نتب دی او یاتی امر ربک او یا براشی امر د پروردګارستا په قیامت سره نه پدغه ټین کې خو ایمان نه او کذال تمذقرن لکذا ظالمان چله جادی نفعل الذین پیگی کذال کسمنه كما فعلوا وایکنوا فعل الذین من قبلهم ٹھیک تا دا, دا معنی دجی چاغه تکذیب د پیغمبران وغیم کړی ده کنه دی نو تکذیب د پیغمبران او دا قدیمی مسأله ده کنه ده او نه بین ده او وما ظلمهم الله الله په دې باندې ظلم نکړی چ غنلو الله <سؤال> بغیر د جرم نه نی ودی ولیکن قانونه سومیز دمو پیګه چې اعتکار د کوپره او د ماسیو کو نه با اسواب هم سیئاتوما اور چې دل ویتا بادئ سیئاتوما ک جزا او سیئاتما جزا د هغه بدو عملو چې دوی کړو او ما کان بیا اونا زلف په دی باندې پتر کدي هاتي سرا ما اکچ چکم دی عذاب دا ما عبارت عذاب نه دي چدی پاغه پر ټوخه کلی په صاحبه دا بکل کلی کلی هغه کرا ذکرانه دا پینځه مروکو شروع کیږي په دې صورت کې وقال الذين اشركوا وای عدا تمام پارکه دا مضمون جو وار تیر شوی دی په سورته انعام کې وای ان کسان اشركو مشتکان دي چلو شاء الله کله الله اراده وی نما, نما عبادت نه وکړي سی وا د خدای نه د عشق د په اصول د دین کې شو دا مسله په اصول د اصول په بارکه ښه انحنو اولا ابا نه نمنګ نه زمنګ حرمنا او موږ بنوي حرام کړي په سی وا د یو شی دا د فروحو پبارکې هغه د وصول پبارکې دا د فروغ او د دین پبارکې نو معنا دا شوه چې په اشراق او نہ وتحریمونه د مشيئته نو زمونږه دا اشراق او د تحریم په مشيئته خو دې نو دې پیرضی دې ټیک تا بس راځه دې پیرضی دې الله پاک وي خیر کذالیکا یانې هدہ مجادله دا په باطله تریکا او مجادله په باطله تریکا نوی مسله ده کډیمه ده کډیمه ده د قزاره کډ حضرت مبارک ته تسل شو یانه مجادله په باطله تریکا قدیمه مسله به خید نه ده تعالی پیل دقنه گی پیر کړي واګه شان او چړم د دینو هغه پیغمبر پر ځمکه چې کمکار دی هغه تاکړي دي حضرت ثم حال الرسول رسل نو ايشتدي په پیغمبرانو معنا د له پیوای استقامت کاری دي نشتا الا البلاغ المبين الا التبليغ البيان دا بلاغ دا مجرد په معنا د مزيد دي مگر تبليغ کارا يعني ښا نو اظهار د مسلې د توحید او د مسلې د شرک نم قديم مسله دا اظهار او بیانم پخوانه مساله ده کنه ده هاو دام صدی نا پخوانه لارده جی آده او ولا قدد او داننگی تعلیم دا انبیام صدا قدیم مساله ده وائه تعلیم الانبیام قدیم مساله ده ولا قد باسنا او تحکیق سرم انگی لگلی دی کل اومتن تا ار اومت کی تو اومتون نا رسولا پیغمبر چ ان یعنی بیان او غذل الله چې دیو خدای عبادت کوي وچ تری بوت او ځان ساته ان عبادت ت کوي عبادت شیطان ولی بت پرستی مستلزم ده شیطان پرستې لږه دغه چې اصل محرک څوک دی شیطان دی نو الله وایي چې دا پیغمبر به تراږي نو د اس امت په دين ان د اسپره بر په امت کې ایمان عام نظر راغلي ایمان عام نشته نو بمنهم من حد الله وايي کې نو بازه ان سوک دي جاناوته هدایت کو ولين علل حق او ده له حقو سره پيخذين علل حق ده له حقو سره او بمنهم باز دي کې ان سوک دي حقت ثبتت او وجبت پد باندې دل ولين این حدیث حق, و دا حق و سارا بیک. بیک. و او ده حق سره په خمسه کوي یک یک نو سرهذا که تاسو سعودي نه فسيرو فل ارغ او ګرځي پس مکه کې فن جوړو غوړي چې کای په خانه انکه بتل مکذبین چې سرهږي واخري انجام د تکذیب کو نه نګام نو پیغمبرانو یې چې تکذیب کړی دی دا, دا, دا, انجام سے شو شو شو. دا وی انجام څه شو خلاص شو شو او انت حرثه نه حرس معنی ماتا کړی و شدته طلب الشیطان او کتر دې کوشش وکي عنا خدا پهنده دې په هدايت ندا کاټنه شکولې ولی نشکولې ولی نشکولې نا فإِنَّ اللَّهَ دا دا انت حريص على هداهم یعنی جزا دا کدا جز... جز... جز... جزات علت تجزاي محلوف دي ها آن؟ انت حريص على هداهم فلا تقدروا عليه ولي فإن الله لا يهدي زکه چې الله هدايت نکي توفیق ته هدایت نکرو ورکه من آغ چاته یو دیلو یرید ادلال کو چې الله دا غته ادلان اراده کړي نه غته به توفیق ته هدایت نکړي او مالهم انه په جدیده پر من ناشرید څوک مددګاران چې د خدای عذاب څخه نه ده پکی واقسم بالله او دوی قسمونه خوړلیو په خدای باندې جهده ایمانهم صح قسمونه چلا اصل دا, دا مخسمه نه پس هم پدې شوی ا چې لا یب اصول لا چې من یموتو هغه څوک چې مشي هغه به را جمدینې کې الله وو چې بلا سمنا یانه سو او بلا من یب اصهم الله به باذ الموت کوي وعدا علی دا وعده د په خدای حقا وعدن وعده وعدن او حقو حقن ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه یقین نکئ چې دوی او باس بعد الموت کیږي او دا باس بعد موت په خدای پا ای ولی ها لیبینا دزی د پرچه الله بیان کیدی تا اغا او لحم الذي اغاشه چا حت یختلفون فی چې دوی په دې کې د احلی حق سره مختلف بل ولی عالم الذين كفروا او یقینو کی اغا کسان چې کافر دي چې ا هم قانو کاذبين في الباس او چې بي کا ذبو په ان کار د با کې الله پکوي دا دلیل بایدئ په باس پدل موقعبانندې چې زما خود رشته و ځکه چې ان نهما پلونا چېنا زمنګ ل شيءږي ل اجااد د شيء دپه د ایجادو د موجود ل د شيء ارناو اراد نام هو ک اراد نه ایجاد هو چې مونږ غیری د ایجاد کو ان نقول لهو کن موجود چا نه پي یكون نه په هو یو کو دې په او د یكون په مابین کې مقتدا حضرت په هو یو کو هغه په واقعي او الله په کوی چې ولذینا حاجم هغه که سانچ هجرتې کړې دي د مکه موزمې نه مدینې مروانه لأجل رضا الله لا لأجل ذم سوا من <ميم> بادو من باد ما پس تا غنه ظلمو چې پکې باندې ظلم وشو مقام بي بي پا پا او مقام معزز ماته به دې پټې کو پګښ بغیر مرګتي کو به جوړ وبیاو تا بلاو سس لانه بوفي انهم په دنیا کې حسنا دارن حسنا اګور کلي وهي المدينه المنوره على شاهده حاولوا بالتحيه والسلام امين ولا اجر الاخره حسنه دين الدار حسنه مدينه منوره دا ولا عجر او ولا اجر الاخره اوخه مخ اجر دا خیر چي اكبر من اجر دنيا لو كان يعلمو كثرت دا خلق بي یعنی صحابہ اکرام متضمی را جے کا کچھر تا صحابہ اکرام دا دیتا صواب نا پیگی کھنا او اداقا بھی دا سبی او دا دیتا خبر بھی لأسرعو پی الحجرت تلوار دیکلی ونورا او یا یعلمون کی کون تضمی را جے کا كا. لو کون یعلمون کا كا کافر د دیتا حجرت پا صواب داخل بھی فکر او نلوافق السحابہ بی با صحابو سره موافقت کړې په حضرت کې نو دلاو جو یقینا مخروپته فارتقديب هغه الذین دا صحابه کرامو هغه کسان دي صبرو چې صبرو کو په ضرر د مشتکانو ربهم او خپل پروردګار ی توکلون اعتماد یې کو коре په خود او د ترغه نو الله وت لا يحتسبو رزق ورکړه کومنه آزي عواما ارسلنا من قبل کا اومنګ ندلي غړي بمباي درتا نه الا رجال مغه سړي پرشتي نوي زنان نوي نو حليهم مغ بو توحره ولي گله او خادي کپدي مساله کي تاسو ته ودي نفس لو خل تاسو ته پوسو کي نو علماء بالتورات والانجيلا اهل ذكر سري چ علماء دي په تورات او په انجيل ان كنتم لا تعلمون ک تاسو نه پد نن پیګه وینځه تاسوګه او وی به یكنه خبردار کی আজি او دا څنګه کیدای دغه خبر بدره کی چې یقینا څطور پیغمبران شریدا دلی دنان پکینه و ا دې منګه لا تعالم وی کی کنه ا راځي فسلح کنتم لا تعلمون ا دې منګلې دا پیغمبران بالبینات فحدجوا واجهوا وزوبر منګلې ګلوی په کتابونو او ان ذن نا الیک الذکر او مونګه نازل کړ دې تا ته قران عظیم ذکر قران عظیم تا ول ن ذکر او نصیحت او د خدای په سنا او قمت ه باندې لگے اځې کړو مزکو ذکر وی ا دامنګه نازل کړی تا ته قران عظیم په کې ته دې ځنه معلومیږي چې مونږ کړ د حدیث او مونږر انل قران دی ا ځې جدي زره معلومه شي لته بینه د دې لپاره چې بیان کې دین خلکو خلق ما هغه چې کوم دی قران چې نازل کړی شی و دې د ویتا ولې اجمالي بیان دی ها یاره راک حدیث نه یو شلې چې د حدیث نه انکار کوي نه د قران شریف نه انکار کوي خدای بیا کریم وصلا ته موږ کوي واه موږ په باندې عمل ممکن دی نه ممکن دی موږ کوي نو ار وخت کوي ودذ ذکر پاکستان نہ نہ جامو د پاکوار ذکر پاکستان نہ ان جو وختونو پک ذکر شتا نہ دقصي دروقو پک ذکر شتا اداس رکو کو ادا سجده کو ادا شقیدہ کو ادا سبلنکی رسول الله پر منظور درے تو منبر ایروڑ منبر د پاسے بہمس کو او چتا سو بھی نے اواخر کی چکل مس ختم کو دبرہ پزی دو سجده پ لاند لگو اوي څللو کوماره اېپمونيو څللي داس موږ کومه کوماره اېټمونی او راځه چې لکه تاسو دې وړي دما چې تاسو سو ما څنګه موږ دا دا کوم صلات مطلب دې کنه ها ها ته زکات باندې ممکن دي نه دې ممکن زکات ورکوي روزانه ورکوي دا فضل مرغري ولی اته زکات او کو ته سری نو کومله په دې یاد دا شپه مغو ویچل ک سلبیختو کې یون پیو ورکه په 200 کې 50 ورکه او فزرو کې 50 ورکنه دا کم دی په قران کې دا توخا نه منکر د حدیث نه منکر د قران نه شو کنه شو اګه قری رسول ته چې د خلقو تر دې بیانو کې اغه اجمالی بیان دی چی تفصیلی بیان په حدیثو کې شوی کدا سندي تاسو دی وځ نه منکر د حدیث او منکری قران د شوچا بس کا ذکرہ لیتو کی ما سرادی ما جن نه اله کړه ذکر نه تو بیان نه ناس چې ته بیان خلکو ته انسان ځل اله هغه چتو جنازر شوی دی ونه علم یت فکرون عادی د پرچ دی فکر کیلو کی ولی زکه دامت تاسو ویل چې د بیان احکامو پیګه د دې چې د نو صدې داده دا فکر کول د فار د کنه په بیان د عاقبت کې څه ریخ په لجام کې چې د مات صح حالت کې چې وی فکر ال الله پاک کوئی آفا امن الذین عہدری سلام پشان کی چکم دا گو کڑ چھ سو دارن نو تو کی شدا سو مشورہ شا جدی چکم دین راہ کو یا قتل کو او یا جلا وطن کو آہا خبر تبشارت یہ ول امن الذین ائے بی فکر او بیا دالا پر دری کرتی شو سورت آراد کی بیا سورت آهو سورت یوسف کی دا سورت نحن کی دالا پر دری کرتی انتا قدر جمع زقوم سورت آراد کی خدا لپس گواری پیوز دری کرتی راگری نردان پو واقعی کی شپگم کرت چو اپین زم اپ امین اللذین ایبی فکر دی و بی غم دی بی خوک یا غکسان داتون مکڑی وی کنوی کلی مکر السیعات مکرسیعات مکرو مکرات سیئات هغه سیئات چې په تاسو په تسری موصوبې چې مکرو تدبیرې کړې دي خفي تدبیرې کړې مکرونو بده ان یخ سیپلا چې الله پاکو زمکه کې نن استلو کې په دوي سره ان ان یخ سیپلا چې الله اوچې په دوي باندې زمکه او دی په زمکه کې وردان نکې لکه قانوني وردن نکړي وردان نکړي او یا اتیهم العذاب او یا و تراشی عذاب من حیث دا اغجحتنا لا اشعرون چرد بی پخواہ آدیر کے نگردی او دا خبر صادق ککلا الله بی بدرید وقد او لکو بی بدرید اگر چوکا نیش فر مدویم شاق خان زگر دا حضرت پی خصف زمان پاومت مراوالی ککاپر كا دیوم پی خصف مراوالی او یا اخوضهم او یا اللہ پاک دیونی سی فی تقلبهم پېګې سمانا د دې کې پڼقل کې دود کې پګر دې دورا کې پڼقل کې دود کې د یو خار نه بل د تقلب معنی کې د یو د تقلب په دې معنی کې تکرار پورتې نقل کې دو را نقل کې دو د بی کې د یو خار نه بل خار تا نپما هم بموجودین ندی ک الله یونسی وای کې او نن ندی بیا اجز کوون کې خدای را چې د الله نه به عذاب پوچی او یا اخذهم او یا لادیون یونسی الله تخوپ وای کې پتان اوسو اے پمزم مزه ک مول پمزم مزه ک مول څنګه نو کله قانت را دي کله په مرز را دي کله یو مصیبت من کی کله بل کله بل چې اخرین نتیجه ختم بش تمام شي تناقص تم تنا نقص تخوب به معنی تناقص دی هغه اعظم مسجد نبوي کې ویدا تناقص لپه تاسو په د حزیه یو قبيله را فاصله را پاتې دی او سبزی پی زموږه زمونږه لغت دی زمونږه لغت دی ورته وی تناقص ته وی په تدریج سره کومول په تدریج سره په مزه مزه کومول کومول کومول د قربانې پاره کې اعظم دګي هغه ته وی چې تا ته پدی بارک سي شیرونه یاد دي هغه شیرونه بکی وي د قربانې پاره کې اعظم روړګي دو چې د قران یزوین د پوی د پاره د جاهلیت ته زمانه شیرونه یاد اېګه زما مونږ له په سونو یادګری دي کنه نوخه دا کافر وشیرونه دي او مونږ هم د دې لپاره یادګری دي چې په دې پوښ کدا څنګه دی په سونو جی فین نرب دغه ورځې کی اعظم دا امر کړل ان نبی وایي چې د کافر کتاب نبی چا جوړ کړی متا نبی متا نبی هغه سره دا نه بوا داویا کړل نا ټول او دا رنګ چې څ دې اګه کتاب اصل دیږي په دې اگر چولمو خداد دې ته کېد فاردمون کې به نوښکې خپل صفو ولې وایو پر صفه دې ته پرواه چې شرخایت باندې بغیر د دین نه پیو د خشه دې که راځنه دي بیاسک حاجت یو او منطق ولې وایو زکه چې ورو د دې ته پرواه یو چې منطق کنه وایو نن په خپل صفه او نه پاکایږي بلکہ علماء وجدتي چې اولاً وبالذات منطق دا الا د پاره د علم کلام او د علم حکمت نه نور پر وی بل پਛته دا دا, دا شهولون دي چې دا یو بل سره غړي اولاً يرو الرحيم پا ایگی کنا چه تلوان پا آزان بیام نکی اولم یرو ایدوی نگوری اکم رویتی رویت کلوی دیو گاری نا رویتی بساری دی رویتی بساری دی پس دامی آتاری ایدوی الاما آغ جمادات و نباتات و حیوانات او دری دیکھت نکم سری اکم منا تکو تصوی موالی دی سلاتا او دنیا کدریش اندی او جماعاتی دا کانې غټي وټی بل نباتات دي د غټي بل حیوانات دي اسرادا اولم 20 ل دینګوري الا ما ا جماعات وحیوانات ونباتات او تا چې الله پیدا کړی د مین شیئن د شینا چ سوریشتا دغه شی چې سوری سوری لري یتفیئو مایلکیږي پریګی کنه راګرځي ای لکیی رلالو سور د دی ارشه ان ال یمین کلا خترت تا نہ کلا کلا بی ان ال یمین مرتا و الشمائل مرتا او قسطرت مرتا سجد للہ سجدہ كون کی خدایتا ی نتابیدار به خدای چ سنگر تا دی پدان چھا کرتا دی ما تہ فکر کوا څدې حرکت ته د حرکت تنور تابع دي کنه چې څنګه حرکت نور کوي دغه حرکت دین کوي هغه تابع دي او هم داخلو او دی اجزي کوون کړي په کې چون کله په تلته دا وقالو صادر شونه داخلو متقليوي کنه او الله وي چې خیر دي ولله یستدو او د الله ته سجده لګي مافي السماوات اغه سيزونه چې په اسمانو کې دي مخلوق او چې فرشتگان دي وماتل ارځ موجود دي من دا بتن کاغذ د سر دي او دا قران کې ول ملائکتو فایجه د په اسمانه وته ويسجد الملائکه او ملائک سجدې کوي او وهم لا تکبرون او دې تکبر نکي دا عبادت ته کړینا شره دي چې شامت به سونه پورتل ها او يخاپونه او دا په حاله کوم د دې ملایکې چیرېږي رب همد خپل پر ولډیګار نه من پاو کیم ویګي چې د دې د پاسه دی ولې د دې د پاسه با لا دس نه دی او نه دی او یا فلوونه مایمرون دا پرشتي کئ اګه سکئ چې دې ته په عمل کول شي وقال الله او وی الله پاک رب جل جلا چې لا تتقزو وقال الله لجميع المقلفين پولو مکلفو ته وی دي پولو مکلفه پر دی واسطه رسول او کنه ناپه واسطه تر چای سپیا کوم بران وی دي چې لا تتخیزو دا څه متجویز کوي وار کاه الایه نسنه تفکر دا داږي دې دا اسنه مفعول دی دا م پولیسانی دی او دای له دا ا اسنین م پولیس او ول دی او الہین م پولیسانی دی چلا تتقي تانتقزو اسنین الہ ہے کم دې معبودن دا معنا الرح دع کا شریجی او یادارا چې باجو یو دا اسنین د الہین تاکید دی او دا تاکید ولې وښو زکه چکم شی قبیح وکنه نه په هغه کې شیخ محمدین راځي وی کې پدې طول تول کیږي چکم شی قبیح دی نه پدې کې تول لگا مې اتخار د الهې نو قبیح جدنن دی کنه نه تول پکې او دو خدایې نه ولي وی ولی اوله مرتبه د تعذ صدا دوی اے اوله مرتبه ته اند صدا دوی شارکاید و اعداد دادافق حشکی دکلی و دو پایان پاک کموی چه یو دی او، داد فاhedه اری تپایس کتو پاک شرکا دی اول مردم ادو مسال ادو دور اه ماه تلشون قدرooh واستده و سلور دی اؤلن سلو او شenza لاغبه ترکلی او لاغبه اغداد دو بنده دی او زید دی بالعمر دی او زید دی مسلا بس لاشتrastا دو خداعان نو تباید دی نو موږ یتشې د یو خدای را دوکړه چې دا زېد مرقوبه اده بلې را دوکړه چې جذب دی نو خبر به خلې نه یا به د دواړو مراد حاصلېږي یا به د مراد مران نه حاصلېږي یا به یو حاصلېږي دبل بنه حاصلې یوقدرې شته دي که بل پکې که کړه دواړو مراد حاصلېږي اعتماد نه کې زینو موت او حیات په یوځت جمع کیږي او کدهلونو نه حاصلېږي ارتقا د نه کیږي نام باتله اجتماع باتله دنه ارتقا باتله راغله ها او کده یو حاصلېږي د بل نه حاصلېږي نه چا دی چې دا نه حاصلېږي دا پرې نه دی نکایو دې نکایو خدای توبه وس څنګه دلې لې ومه حقیقت نو الله پاک کوئی چمنې شه معبودین دوا بریگی او انما هو الاه واحد یقینا المستحق د بندګې دا عبادت او کنه هغه الاه واحد هغه یو خدای دی چې خالق د خیر او د شر دی مفئیا یا فرحبون د دې کې التفات شو د غیبت نه چې تک تکلم تا ای بچوچ وقار الله ولې اسماء ظاهره په د غیب ووته نه دي دا تکلم تولیت 50 پیګه دا مبالغه د فطریب کې سختو فیا یا فرح ابو ست زمانه یریګا الله په کوی چولحو او د الله پردي ما هغه مخلوق چې په سماوات کې موجود دي پاسماننو کې دا خدای ملک دی کنه دی او مخلوقه دی کنه دی او بل ارضه هغه چې موجود دي په سمو کې او ولحو دین او او د دې الله د پاره د عبادت او طاعت او واسب په د دوام سره وا ولی منسوب دی بنابل حالیت وای حال كون ديني دایمان حال كون دا عبادت کی چې دابه می شکیږي اپ غیر الله ته تکو د دې ترک می داس تکو اچ سر کې غیر ال وما لحق بكم اكجبتان صفركم متصل من نعمت الى نعمت من فضل الله هذا هو الطرف الذي شرح جامع كي دي في يحكم عليه انه من الله بناء حكم قول شجره من جانب الله دي. لقد اذا مفتدا متضمنه من دق بوي ها یا هر کله چې اورشي ګټاسو ته zarar لکه فقر او مرزه قات سالي نو په الیه ته اجرون نو دکه خدای پاک تسوري وخې اجرون سمانه د خدای تسوري وخې پر یاد کوي چغی چغي وخې په دعا کې چې الله دا قات لري یا و ګاله فراغ لري حمله مکو باندې راځي په صورت د قرآن کې ویجی یوم نبتشل بتشتل کبرا انم انتقمو د قضه کې برازي چې وو کال په دې کان ترشوي او په دې کې مردا ر خپل دي اډو کې خپل دي نو دغه وځو کنه چې دا, دا تکذیب دا شوم د تکذیب وکنو دا, دا سواله ده شوم تکذیب نو ثم اذا مسكم ضر هر کله چې تاسو ته تکلیف نو په الهه ته ځرون دا یو خدای ته بیا چا دی وخی دا یو خدای ته وزن نه پورته کوي نېرو مکه خدای ورکړیو دا ولی وته چې دا تم دا پته لګی چې دا دا قبر څوک نه دی ورته وګورې پته پیښ نو دمه اے ظالما کفاره مقدمات ته منی اگر چې توحید نه او مقدمه دې شی چې دی عمر الله ندعاکل دع کل دا حکم دی چې شو منا مقدمه منی او شی نه منی نو خو سیدنه دا خدای عاقل کارنده چې ته حیوانې ته کوه سبال حي دا دې کافر تو ويخه ثم اذا کا شفق بیا ارکل چې الله لري تکلیف عنکم دتا ثم له کده دې کې قات پتا سراغ یې غی لدی کو نه اذا فور یو کوم منکم ناګن یو لو باباوی چې پر كون کې د تنکیر د پر د تعظیم فریق عظیم منکم یو لو یاداله پریګید غره به کوم د خپل پروردگار یو شریکون شريك نشي الله پر شريك نشي راته یک پرو د دې د پاره لا لا چې دوی بنا شکر یو کی د ما په اګل وی نیو متونو اتهینا هم چموږه تا ور کړی دی مل نابوی چې خیر فتمتعو پیګنا په والي پدې خپل دنیا باندې لگا او پسو ته علمون زردی چې داسوبه پېشه اقبت پم پدولې الله پاک وی جعلونا دی مقرر کړی دی او تجویز لما د پاره د هغه سیزون ورکړه دی سیز بیان لا یعلمونا چا وی د سر نه پیګی نه فا او وی د سر نه پیګی نه علمم پگینشتا چا سبوتان بوتان جمادات نه جمادات پسې دی ها نسو مقرر کړی دی حساب مم مارزقنا هم چموږ توړ کړ دي منا هر څو ول انعام وقدره په سوره الانعام مفصله کې شو کې دی تاسو هاذال الله و هاذال شرک انا خپل ذات قسمي الله په کوئی شي لستس النا دا څنګه بس فال کې کې سوالي توبيه اما كنتم دروغ جوړول فخره ان شاء الله د اوس چې دبه نه خدمه ورکړي والله ومرنه به حی نو ویل تکي یم تکه دغه دی صورت امام دي کنه او یجعلونا داب الله صد بیان د شرک اخر وو اخر بیا ال ملائکه تو بنات الله مخره په خبره د لونه می کنه کنه ما هغه څه زمون می نو داو خدای شرعی څه کې چې عورپی مصالم نه دا دا ورته مخالفه ده او دغه څه ویږي موږ لازم مند کړو فقپل نه وایي زکه چې خالق یو خدای غنی دیم کنه نو یې او دوی ته وجويس کړی دي او ګردوړي دي ل الله تعالی البنات والاعوذ بالله قديم خدای صبر کړی دي لونه چدزان د پاره بدنګي سبحان الله الله له پاکی دا او ولهم او د دې لپاره هغه ځان مندي چې تخون چې دوی غورکې او آزاد او دا څه کاندې بیا الله په کومه ماله نور غړي اوزان د لپاره زی کړې او دته چې د لورځې وروکړي شي نه د په ظاهر او باطن دواړو باندې سره دي ا دې پیرزي نه دی او زې په کوچاله کړ او زان بشره هر کله چې زی وروکړي شي احدهم پيو د مشرکانو دې کې کنا بالانسا دی ولادتل انسا دی د انسا دی دا کې پېجما د مفسرینو سره دا معنا د لورد دی انسا ک بنت په ولادت ته بنت چې لورد پیدا شو ندی یې زل لبهجو وګردي مخته د مسودن تقتو شي دا چې دا غم تور د په کومه زبان یې اثر وشو ظاهره او هو کظیم او د ډک د غم نه پزلا سره دا په باطن سره هغه ظاهر او دا په باطن او دا درسکه یتوارا پوټشي یتوارا پوټشي من القوم انا یتویو کنه چې دا کم غرتې بی خخولي کنه خبرم وکړې وکړنه یتوارا دې پوټشي من القوم دخ په قومنه من القوم من قومه بالې پلان موږ زموږ خپل خپل قوم نه پټشي چې اsene ته ماته من شو إما دا وړي د بده ده انغه شینه بو شریبي چې ته ته هغه یې جوړ ورکړی دا انسانان سره سوچ کی سوچ سمج کیږه ځدا سړی چې د پیدا کې ویلا چې اي يم سکو اي دالور ساتم جن علا کون سر د ذلت نو سر د ام ید شوه چتورا الله او یاده پټی په خورو کې به پټوم 10 سیدوس سونه پټول الله پکوې چنا ساما یحکوم دې بد طریق حکم دی دې تجوی پیګې دې دی دا تجوی بد تجویز دې کنه الله پکوې چل لذینا ده باندې کسان چی مان په اخرت ثنودي مسل شي په دبدې دي او په دنیا کې هم فکراته نه واخره ته روانه